قرآن مختلفات بن کو دمولانا لیا قطلی سے دار دور ای تفسیح القرآن چپا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسندوگارچیں کی شیر دا دی دمیلائی دو پتی ایسا تای اشاہ سنت کے اسٹر سیریز مرکل جکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان اس دی مین چوک جانگیر اور صوابی پاپرائیڈر انوار موبایل نمبر 031-5310-124 بالله الرحمن الرحیم صورت زاریاتو نزول که وش پیتم پس ده صورت الاخقاف نا نازل شه بری دعوه دو صورت اینما تو عدون لصادق و ایند دینا لواقعو پینزم اش پگم آیت که ده دا دعوه رسولت ده چې قیامت بخامه خبرازي ماخې صورت سره اړه او تعلق ماخې صورت کې داور قیامت بیان شوه نه په دې صورت کې شواهد چې کم نه پاقه بیانول زکه دا صورت دې صورت ته یو ځای راوړل پاول کې شواهد بیانوي پراتو د قیامت باندې چې قیامت خمه خبرازي او د دلائل الله ذکر کې په وحدانيت د الله او شاهد پو صداقت د دا قران باندې شاهد بیانې په صداقت د دا قران باندې او تخفیف د دنیوي ورکې او قومونه چې الله تبا کړو د انبيانو السلام خلاف یې کړو پاغي باندې د الله عذاب راغې د تخفیف د دنیوي او په اخر کې بیا دلیل عقلي اګه ذکر او ترغیب الله ورکی خپل عبادت ته بسم الله الرحمن الرحیم وزاریاتی اغا آلوز ونکی هواگانی ذروه پالوزول سر تزروه ریا چه آلوزی دا هواهر یا سیزل را دا غا هواگانی گوادی فلحاملاتی وریزی اوچه تونکی ویقره او بولر او بوجه کمنن اغا برابرکی او بران را شروش اغا وریزی گوادی فلجاریاتی لونکې ی سره پاسانتیا سره چې کشتیا درریاب کې روانې پاسانتیا باندزیګواري فمه قعمماتې تقم کوون کې فرشتې ران کارونه لره چلله ورته کمواله کو اګواري دا په څګواي ان نه مع تووادونونه ب ش اغا چې تا سره واده کول شي ل سعد کو خا مخار قیمت رشتې ده وَإنَّ و ان دینہ بشکره زبد لے لواقه وخم خرات نن کرا نشواحید پیش دا قیامت چکم نه اغه بیان کولم و سو شاهد پیشکی پازمت د قران کریم باندې و سما اسمان ګوار زات الحب کو چې خاوند قایست دی یا خاوند لارو دی و دا ګواره وسو انکم بشکره تاسو لفی قول المختلب خامخاپو ان مختلف کیې سوکوی چه قیامت برازی، سوکوی نه برازی سوکوی ده قرآن سو ده زان جو کرده، سوکوی چه آورت خولده، تاسو وینا چې کمده نه مختلف ده یو فاکو علول شیان هر ده قرآن نه، من آسوکو افق، چه علول دی ده کې که شیطانان په سوار ده شیطانان علول ره، پاول که ده چه کمده نه علول ره قتل الخر راسون، حلاک ده شیط کلیان لهنا کسانو هم چېدي في غرتین په ب پر خپله کې سانا خبره دي یس اللوونه تپوس کې یان و مین کله به را زی دقامت ما غرض باندې همدیديعال نارې پوربانډی یفتته نون اذابولی شي ورته به اولی شي زووقسه کې فیت نهته کومذا خپل حاضل لی دا عذااب دی کوتونبی چې داسې لړ تستا جلون تروار کوون کای بشارت برکی مو میان نهته ان المقینا به فی جناتین و باغونو کې بي و او يون او په چنو کې بي اخزینا اخل بدی ما اغه سو اغه نعمتونه آتا هم چور کې دي تارب هم ر خپل انو بشکدي قانون دي قبل ذالکا مخکردینا موسینین نیکان قانون دي قليلا لقد ایمن من د شپې ما ايه جاون اغه چې دي لګ ډډ به لا او زیاد د الله عبادت او بندګۍ چې کم دی نه کولا وَبِالْأَسْحَارِهِمْ آپا پیشمنو اخوالو کی یستغفرون بخنق اختون کیو پیشمنی مال پاسی وقتی اللہ تودری کی نوافل کی ذکر اسکار کی وفی اموالهم آپا مالونو دیکی حقونی سرا لسائر ده پار اسوال کون ان کو ودیز مغا کی غنون تا ون بودو تا اسمان تا نول اسپا میتو گوری داغر پارا پا پکی برشتر او دلیل پکی وفیہ انفسکم او انا سن استاد کی الی دی خپل بدن ته وګوره افلا تفسیرون ا بیام تا سوچ نکوي و فی السمای او پاسمان کې رزق کوم رزق تاسو لري او ماتو ادون هغه چې تاسو لري واده کولی شي لا هی محفوظ کې تاسو رزق الله مقر کول یا پاسمان کې باران د سببو سبب او کم کومنه باران دی په رب السمای قسم نے پر اب دسمن والاردی دزمکی انو چې بشکې دا قیامت له حقون خامخارشتینه دی مثل ما په شاندارۍ الله کوم چې بشکې تاسو تان یقین کوون خبرې کوي لکه څنګه چې دا, دا خبره خبر تاسو دیوبل دارشتینه ګڼه را تخظیم نکوي دا قصیدا قیامت رات له لو دام چې کوم نن رشتي ali حالاته قائر اغله تا ته حدیث زېف ابراهيم خبر اده مل د ابراهيم عليه السلام المكرمین دا قدر منو اژدخالو دا, دا تخویف دنیاوی ورکی لیکن مخک تنها سورۃ طور کی تمهید واقعہ ابراہیم علیہ السلام راج کمندنه پیش کئ نو نور دا تخویف دنیاوی دی اژدخالو کلي داخل شو عالی په دبانډه فقالوا پسویدی سلاما سلام د بایکات یا سلاما سلام د رحمت دی فتا سبان دی قال ابراہیم علیہ السلام سلاما سلام دی فتا سبان نه قوم منکرون قوم ناشنای فراغ نراغ الى احله کرپلتا فراغ رو کرجده الى احله کرپلتا فجا پس راغ بی اجل سمین فسخی صورب سرا اصرات حجر کی ارد چیوی لب دنتی صوربوی فقربه نراند کاغ سخی اقاق وخای الیم دیم المنو تا قالو ابراہیم علیہ السلام علا <سلام> تاکلون ولی تاسون قرآ فعو جسان پت اکرامی نمد دینا خیفا یرا قالو ابراہیم علیہ تخب میرگا و بشرو ا زهری ورکا غتاب غلام علی و یولت و یسره فاقبلت امراته بیبی داغه فاقبلت امراته نمخ مخه بیبی داغو فی سرتین پروشندان کی یا پیو आवाज کی فسوت کا توجهھا نو وی وا مخفل یا کی خود لاسو په مخفل باندې د حیرانتیه د وجنه وقالت وی دی اجوزنا قیم د بډای شندایما قالوی فرشتو کذالکا کذالکیم كزالك دکڅ بیتو قال ربکی ویل دی ربستا انه بشکد الله والحکیم د الله هون دی حکمت الالعلیم په دې پارڅ ابراهیم علی السلام مل مستیاغي تروڑا او یونه خړه او آداب د مل مستیا مونږ ته قران چکم دینې خې چې مل مال به خخرا کرولې په وخت باندې ولرولا او چې نه خورې نې شیابه دا بخره شابه کني پسر د لاړو مادہ نه هغه ته نوخرو د بي ابراهيم عليه السلام او نور سندې ویل قالو ابراهيم عليه السلام فرمایا خطاب کو سره شانستاسو ايها المرسلين ارا له گله شو قالو اينا بشک منگا اورسلنا قالو گله شو القى من مجرمين اقو مجرمانو تا وزاحت مخه د ابراهيم السلام سوده تر شوري دنګ دلایل او تخويف الدنيوي مخه شوري دلته همان جوسته سره سبق چکم نه نه رسو <coughs> بعد دګی چکم نه نه شاندې به کو یا مشکل زئی له نرسه لای له هم دیره پاڑا چی راولې ګمنګا په دې باندې هجارتن کړلې منتین منتین په شاندو په کانو منتین د خټینه په هټه بیا هغه قربان سره کړشیو مساوما تن شاندارو اندره بکاته د فادرستانه للمسلفین د پاره دې ات کوونکو فاخرجنا فسروا باس المنگا من آسوك وقان فيها چهو پا داغذيكي من المومنين دا فما وجدنا فسنو من در منگا فيها پا داغذيكي غير بيتن سوا ديو كورنا من المسلمين نتابدارونا یعنى دقوم دلوت علی السلام طولنا فرمانو سوا لوت علی السلام او داغ تابدار وطرقنا او پری خود منگا فيها پا داغذيكي آية نشانا للذين دا پار دا کسانو يخافون العذاب العليم چېرې دلته دا زړه نه کړنه الله وی دغید پرمنګ دا یو عبرت وګرځو مفسرین لیکي دا سلور خاريه وي سلور خاريه او جبريل امين متوذر عالم کو او جو ببلې باندې کوم دنه وڑول واپی موسی اپ واقده موسی عليه السلام کي از ارسلنا او کوم واقعي چولګم ګرا يا الفراعنه فرعون ته بسل فانے مبين په دغه سره له <تولا> پلو برک نه سره ډې خپل نه و قالی فررون سااهیرون دا موسااله سلام جادوګرې او مجنون یا لیونې دی یا خولیونې دی او یا سااح دی جادوګری کويفاښځنا هو پهونیو منګهقاه وجنو ده او لهکر دغو فنه نو غول منګه غ فللمې درابته وه ملی او د ځان ملامات کوو اوفی عاددن پهکه دا یانو کې زاررسل کله چرو لګ منګه لی مروي خللاقيیم دی باندې هوا شنده ما ته زره نه پری خدای منشین ایسو چې د اتل چرات لبا عليه پاکه شز باندې الا جعلته مگر ګرځو به اقا کرمیم په شاند زری زری دا زری زری به کو دا سي تیزه هوا وا توپان چې کوم نه په دی باندې راوي وفي سمودا اپواترل سمودیا نو کې اسکیل لهم کله چې ویل شو دیتا تمت او فد واله حتاهین تر وخته مقرره وقت مقرر سو سلاست ایام درې ورځې هغه پر پیدا واخلې فاتو نو تیر شو ديان امر ربهم د حکم درخپلنا یا سرکشي وکړه د حکم درخپلنا فاخذتم السائقاته پس نو ول دیچې او هم وینځرون او دی یوبل تکتل دا الله عذاب پیراګې یاد انتظار کو چموخه نافرمانو کا او فدو خیو والے عذاب به کل راځي فمستدفعو فس دی طاقتنا لارا من قیام دولاری وما كانوا منتصرین اعنو دی دي دی مداد کون کنو دیو بالسرع وقومنو هن قمدنو حلالیه السلام من قبل ام بخرا دین او انا بشکایو كانوا دی قومن فاشقین او قمنا فرمان دلیل اقل اللہ بیانی و اسمان بنیناها جو کرد من اغیلر با اید ان پقفل اید لاس انتاکت و انا لماوسعون منګه د طاق لرنکوول اراز مکه فره شناه د من هغې لله فنی مل ماهدون نو ډیر غه خوړونکوی منګه ومنکلشيین او د هریو سیزنا خلق نه پیدااکل د منګاز او جینې جوړیلهله کوم ته ذ کرو د دیره پااره چې تاسو ننسیتوااخلی ففرروله او تخت دند الله تا اننی بشکو ل کوم ستا د منو طرف دا الله انا نذیر مبین یاره ور کونکو مخاره اف افیر وی ول وی اره وی ول په دې کې اسلام عمل دا چیرته تختیراشه ناکار من نراشه و دې خوارشه دې سیمل تراشه و دې خاره تخته لکهړو کې تماله کې دې خاره تخته ست دغه دې کې خووب بش خراب بش ولا تجلو داوره توحید دا ولا تجالو مگر ذو یم الله الله سرهیلان اخر متګار بل ان بے شک ازو لکم ستار پارا انو طرف د الله نن عزیز و مبین یرا ور کنکه مخकारा اوس تصریور کی پیغمبرتا کذالک دارنگی ماتلذینا نظر اغلیه کسانو تامن قبلہم چمخ کړه دین او مر رسول اسیو پیغمبر الا قالو مگر ویلوخی ساحرون دا جادوگر دی او مجنون او ای الی ونے دی اتوا بی آیا وسیت کړه دی او بلطا پدی باندی یا پیغمبر پروتو کوای انکارتو کوای بل هم بلکی دی قوم انتواغون یا کم سرکشری فتول آنوم پس مخوار وردینا فما انتا پس نیتو بملو ملامت و نه ملامت نی مخوار دینا وارو و ذکر بیان کوا فا انت ذکر بیشک بیان استا تنفع المومنین فید برکی مومنانو تا وسترغیب اللہ ورکی خپل عبادت تا وما خلقت الجننا او د انسان او د جن د پیدا شو او راز او حکمت ذکر کئی چلی محصوله پیدا کردی نالاوهی وما خلقت الجن او نره پیدا کرم انگه پیره والالصاب بني ادم اللا لیا بدون مگر ده پار آدخ فلی بندگئ او جنی مخکرالو انسی روست رالو سمطلب زک جنا داقی طاقت سیواره نالاوهی چه سوف زما عبادت نه کیو طاقت سیوار ده و اعطا کتب ولریو مز رزمریسکما نوو انسانانو تاسو پکې سه ما اوریدو زه را دن کومه منهم د دینه مېرزګینده روزه او ما اوریدو ازه را دن کومه اهیت ایمون چې دغه خوراک را کی مالا ان الله بشکالا هو الرزاق ذو القوه المتین دغلا روزی ورکون کده آغه هاونه طاقت مضبوط ته ودغه الله سره دی طاقت ف نر ځنا په بشکا د پار د کسانو زلهمو چې ظالماندي ځنو بنی صده مثل ځنو بیاحابیم په شان دی سې د ملګرودي پهلاستوي او فلاستاجللو دره تلوار نه کوي فویلن په خلاقت تیل لځنا دپارده کسانو کافروج کارافاندي می اس بعد د قیامت او ازاریات کې پاغې شواهدو نه دلته کې خلاصره وباس دا, دا سوره په نزول کې شپګه او یاد دی پس د سوره الف لام میم سیدینا نازل شوهਰੇ داو د دا سوره ان عذاب ربک لا واقع ما له من دافعو بشک دا دا دا عذاب درسته هم خارات نن کوي نشتره د الالا نشتره د عذاب لرا څوک د فکون کوي نو دې آیات کې مخ صورت سرا عربت او تعالو کو په مخ صورت کې سلور شواهد بیان شو پراتو د قیامت نو په دې صورت کې شپک شواهد بیاني پراتو د قیامت باندې چې قیامت او خمه خاراره باندې زکه دا صورت دې صورت په سي یو ځای راوړو خلاصره صورت او صورت کې شپک شواهد بیانای او تخويف اخروی پینزل زواجر پلافز علم سرا پینزل زواجر ورکی پلافز علم سرا او تسلی ورکی اخرکی پیغمبر تا دې طریقې سرا سورج چکم نه روان دی بسم الله الرحمن الرحیم وتوری خاوند کو تو ذکر د مکان مراد تن متین دن کې چې څوک پدې کې اوسې دل اغه گواذے موسی علیہ السلام گواذے و کتاب مستور او کتاب لیکل شوے اغه گواذے قران کریم دلیل نقلی کتب سابقونه فیرق منشور باغسر من قرا وراکی وال بیت المامور اکور آباد کڑے شوے بیت الله شریف این خان کعبہ ده فرشتو کاو ده فرشتو اته مراد حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی هر روزی تین اویاز را فرشتی تواب کئی خود آقی بیان نمبرو ندر آقلی دو مرضیاتی فرشتی دی والبیت المامور اقا کور پخانه یا اقا کور عباد کلی شوی و سخف المرفوع اقا چت پورت کلی شوی دلیل اقلی را والبحر المسجور اقا دریاب گرم کلی شوی دا پس بانگوادی این نازاب ربکا وز داور سورد اننا با رکه به شقا ذااب د رتهلهواقعو خا مخارات نکرې ما لو نب د پاه منداف او ک دف کوون کې چې دا لا ذاب دف کې یو ما پارت بندې تمور چوب خيږ اسممان مه په قوصې دوست سره او بجله کېږې الجبال او روان به شنا سرره پوویلن پښالا کا ته او مایزن ودا رځ باندې لمکزبین د پاره د ورځېن کوونکو ردي شواهد چشوک دا د ورځېن کی اغله حلاکت ته اگور پینزلس زل زواجر پلافز د علم سره ورکی وله زکه پینزلس کالو کې انسان بلوغت ورچی پینزلس کالو کې انسان بلوغت ورچی زکه او ته زور نه زجر ورکی په پ زواجره پف دعالم سره پ واجر پف ظلم سره چې دی بلوخت تورسې د اوسم نه پوږيلهنه کسان هم جاغې فيخواین په به کواس بلکې لعبابون مشپلیږې یو ما پاارتوانی یو دا او نه د کلهبر کول شوديته الاناره جنمه په طرب د دا په د کلی سره د جهنم ته باید دکیل کی د کلهبوله وررکې او ارتبه ووي هذه النهار التي داغ ورده كنتم بها تو كذبون كتاسو ديلا دروغانون كوي افا سيحرون آيه دا دروغ دي آيه يا آي آي آي دا جادو دي ها دا, دا ام انتم لا تفسرون كانتاسو نفوئيگه كانتاسو نوينه اسلوها داخل شدهتا فسبرو پا صبر كوي او لا تسبرو یا صبر نکوي سوانو عليكم برا بردا پا تاسو بانده انما تجزونا بشکاب برا وربادر کوئش تاسو باندې استاسو ما دا سه کوتم تعملون چ تاسو کول ان المتقین بشک فرض ګاران بشارت اخري وسورګی ان المتقین بشک فرض في فی جنات وباغونو کې و نعیم اپ نعمتونو کې فاکهینا خوشحالی کې باب ما پاس باندې عطاهم چور کې تا رب هم رب د دې او وقاهم بچب کې دی رب هم فان اخبل عذاب الجحيم دا عذاب د جهنمنا قلو خره او شرب اسکه حنیان و داړه زړه باندې به ما په څوب دغې کونتم تاملون چتا سکول بشارت ورکی مؤمنان ته او مکمل ورکی د قران کریم کې آم دا دارا چې کله تخویفر کی نور په سی بشارت niche بشارت حوالے کې ورکی نو ورځ تر په سی تخویفر او امید داد والا بساټي والنا متکناته کلګون کې به علا سرور ان په تختونه بانډ مصبتین قطار قطار زه وجهنا هم او یو زیبه کو منګدي سره بهبحوررنين آهې خایسته واللهنا کسان چې مومناندي وطببع هم تا بدار کړيدي زورې ته هم اولا نیک په ایمان سره ال الحاقنا بههم یو ضبه سره زور هم اولادي اولاد و مع او کم الکمنو کومنګر دینه من عملهیم عمد... دا عمل دا غینه من شهیده وی زری وا مال کې به څه فرق ناراضی کله مرین هر یوه پدی کې به ما پاسه کسبه کې کڑی راهین ذمہ دار دی و امداد ناو امداد وکمنګر دی په پاکتن په می وسره یا ام امداد په معنا زیات پور کو دیتا می وی امداد دیو کو زیات پور کو دیتا می وی ولاه من غاه مم ما داس نه شدیه قواری یا تنازعونا اخلی باد یو بننا فیها پا دا جنت کی یا تنازعونا مانا جگلنا خوشتبیتی بکی فیها پا دا جنت کی یا اخلی با پا دا جنت کی کاسن پیاله د شرابو لالغون نوی سردردی فیها پاقی که والا تاسیم آنوی پکی گنا د دنیا شرابو کی گنام دی او سر سردردیم پکی را ویتوفا لیهم اگر جو دی باندې غیلمانو هلکان له هم د دیره پاهکان نه هم غیا کدي لوول او دی ساتل شوی داسې خیرسته واق بالاه بعض هم مقام م بهشي بعضې پهې کې الله بعض بعض ته یاته سا الون چې د پوسپ کې د ی بل نه قالو ان نه کوون نه بهشي کومونګه قبلو بخه دی نه في هلی نه په خپله ځینو کې مشقیین فَمَنَّ اللَّهُ مُؤْمِنَانَ بِقِيَامَتِهِ دَا کلا کلا وای چې جنته داخل شي وای مونږ د دنیا کې اراده الله نه یریدو اَمُهُ دَ اللَّه نَ یَرکُولَ پدې او ج باندې مؤمنان به با د علت کې فخر فل فخر چې کم دینه غړی چې مونږ په خپل کورنه کې د الله نه به یریدو فَمَنَّ اللَّهُ وَصِيَّانُكَ اللَّه عَلَيْنا مونږ باندې او قَانَ ابَشْکُرُ مُنْغَا عَذَابَ السَّمُومِ د هغه عذاب ګرم نه او هس کې مراي نهبی اصلا السلام فرمائی د امران ام حسین حین زلانو روت چې غه او جوان چې داغې او خواایسته جن او خاندانو چواله مطالبه کې او دی د غین نه انکار کې د قیمت کې به د عج د سو د لاندې دی به چې کم ولاړ دا غ یاری کوه په خپل کور کې نه دنیا کې دا لا نه یریدو د الله د یا د غلط کار ته چې کم نړاندده کېید. ان کونا ب کو منګامن قبلو مکهدي نه نه دوو چې مد کو به من الله لرا ان ب ش د الله هو بر راحيم د الله سان پس بیان کو په مع انته پسې تو بنیمه رق <تصفيق> په سا د رپلبانندې ب کاهین ان ترويتي وال مجنون او نهلیوانې ا يقولونا بلکدي شاعرن د شاعر دی نهطرسو چې انتظار کو من به د دا تکلیفونو د زمانی رېبل منون خه دا خلق نوم دی رېبل منون وای وای له تکلیفونو زم د زمانی تکلیفونو رېبل منون دا تکلیفونو د زمانی مقصد باندې پيږه جونم بک دي چاله بیاسه چاله ببل سنم کی چاله بغمبر شاه کی دي بغمبر شان هم دي قله پیغمبره تربسو ماننه ګوره خو جوړ بس خو چین نوي او ارې وي منله نوي نوم کی منګل نوی کیزا نو موږه کو خلاش کو یا بوله تد نه یا بوله بکانګ دے یا بوله بس پک دے اره وی منګل نوی نن موږ نن موږ کوم دے کړه هغه معنی کہ بل معنی کہ معنی مطلب کو پکی کنا قوله پیغمبر اتربسو انتظار کو افینی بشکتو ماکم تع سلام من المتربصین دے انتظار کو انکو نه ما امتامرهم اي حكم كي دي تا اهلامهم اقلون داغي اهلام اقل نو اقلونو تداوي بحاظ افده خبر سران ام هم قوم انتواغون كانكم سر کشره ام يقولون بلکه وعده تقوله دا زانه جو کرده دا قرآن بل لا يؤمنون بلکه دي يقين نره کرده فلياتو پسراد ولي پسراد ولي بحديثين يو خبره مصري پشاند دي قرآن ان كانوا صادقين کچر دي رشتيني ام خلقوه ایدی پیدا کړې شي ودي من غیر شی ان باغیت پیدا کوونکه نا اهمل خالقون کړه دی پیدا کوونکري وې دې انکار کی دا سه پخپل خټو جو بس نښ شتو هاله گسنجوی وې دا انسان اول کی چ کم نه دا داغو سه شی ونه نوی علی خوی لکایوا نه داسنه بیا انسان جو شون بیا ته داسه جوشن بیا ته داسه جوڑ شي یې سره یو اللاوي دځه یو ذات نری پیدا کړس مالک خالق نشتره اکه نه پخپل دغه څه ته خټنه غونډور کی جوړ شو دیتی ته نه پیدا شو الله وین نه نه بلکه پیدا کړونکې ستاسو شتره یو ذات شتا ام خلق السماواتي ام خلق السماواتي کنه پیدا کړې اسمان او ارض مزه کې بل لايقون بلکې دی یقین نکې ام عنده ما یشتری دی سرعه خزانه ربکا خزانه درستا هم هم المسويترون كان دي ساتن كداغيري هم لهم ايشتر دير پارا من اندر پاي يستمعونه فيه شده غلق دي پاقه بانده فالياتي پس راد ولی فالياتي پس رادشي مستمع هم عوردون كردی بسلطان مبين پذل اخکار سارا رادش کتر دي چه تاسمان كس خبر عورد دي هم لهم أم له البناتو آیا دغ الله لر لونه دي ولاکومل بنون او ستا د پاار زامن دي الله له لونهثابتي چې تاسوې بدګړي او ځان ل ظمن ثابت وي ا تسوه هم آته غخواه ديناسو اجر مزدوري به ممغرمين دوجر تاوان نه زان دران دررانادران کوي ستي قوال چې خواله د نه راځي اما دا الغيبو آ دي سرهدي لم د غیبو په هم يکتو نوديلي کل یا بیانی داغینا ام یریدونا بلک دی رادا کئی قیداد چل کولو تا تسکی منجوڑی فالذینا پسا کسان کفارو جکا فران دی هم المکیدون دی سر با چلو کڑیشی و دی بس کې را گرش خوا و لا احیق المقر سیوء الا با اہلہی ام تر ایشتر دی رفار الہن مددگار غیر الله سيوى دا الله نا سبحان الله فاقزاد دا الله دا شریکانو نا اما دا سناء شریکون شده شریکان جوڑي الله سرا و این اراو کچریو بین دي كي سفن یاو تکڑا من السماع دا را پريوتون كي يقول وائبا دي صحاب مرکوم دا ورئز دا جمع شوي كر تکڑا به دا را غرز اي دا خو ورئز دا جمع شوي وازان هم پس پیداو دي حتا تر دي پور یلاکو کیو دیش دی یو محمد الزی اقرا سره فیه چې فق یکه ساقون به وشکل شی یو ما لا یغنی پیدا بونه کانو هم دی تا که دم چل دی شندے وسری ولا هم ینسرون ان بدی سرم دات کول شی وا ان للذینا به شکد بار د کسانو ظلم او جزالم اندی عذاب نازاب دی دون ذالکا وا د اض د بر زخه دوکه سیوا داعذا بر زخه ولهکن ناک سره لیکن زیات لا یالهمون نه پوږي تلی رکې الله پی غمبر ته چېدي به دا اعتراضاد کوي لیکن پروام کوه اوس بیر سور کولی حق میرب کا فیصلی در ر خپل ته په ان نهکه بشکو به بی زمن کوي په فاازت زمن کې واس به پاې بیانوه ده حمد ربکاسر سنا در خپل حين تقوم کله چې پاسې د خوبنه کله چې د خوبنه پاسنه دا و چې الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور دا وای حين تقوم کله چې د پاسې اویا چې د مجلس نه پاسنه سبحانک اللهم وبحمدک دا مجلس نه پاسې خو اسنه جاسه من دانو پورت شي نیکزي د نس خوای کنا دواګان خو سوای کنا و من الليل د شب و سبحو پاکي بیان و د الله و ادبار النجوم رستور سبادمنا سبادم انزنا چې بانګوي اواخد منز شو 92 رکعت سنت اتنه مراد دي اغه وایا اغه وک دالګي د الله تسبيح بیان کا بسم الله الرحمن الرحيم سرط النجم دا سرط پا نزول که در مجتم ده تنیسو پس دا سرط نا نازل شویره دا ود سرط دا آراد دا شفاعت له سره د زه شپارسی شتې مخک صورت کې اس د قیمت په شواهد دبان نه بیان شو نه پهې صورت کې ارت د شفا داهری بیان مخک صورت کې اس د قیمت په شواهد سره بیان شو نه په صورت کې بیان کې ری چې الله سره د زور شپارسی شت. ذکر دا سورته دي صورت پس یو ځای راوړو خلاسر سورته په سورث کې مضمون در رسالت بیانې اورات ده شفات قهري او تخويب دنياوي او, او دلائل عقلي ده الله په توحيد باندې چا الله سر نازول اسف نشتا او بیا فاخر کې داور توحيد اغه چکم نه نرالی بسم الله الرحمن الرحيم مضمون در رسالت ونجمي ستوري غواد اذا هوا كلاچرا کوزيغي يا پري وزي ستوره غواد پري خبره باندې پس ما زل صاحبكم چه نه دي خطا ملگرستا سو و مع قوا ان دب لاري چتا سو ته وای بيلاري و اي كلا و ته خطا و اي و ما ينقوا الخبر ني كان الهوا دا خپل قايشنا انه هو نردا <متحدث> بیان الا وحيون مگر واحد ايوها کي کولي چي دتا دا پیغمبر ته وني شيرا هغه ده زانه خبر نه کوي پیغمبر خود زانه يو خبرم نه راکړي اوه په دلا قسمه وا يو وحي جلي وا بل وحي خفي وا وحي جلي هغه ته وې مطلبوي و وحي خفي هغه ته غير مطلبوي چې هغه احاديث دي کپی پیغمبر توهجلی شې بده یا وې خفي شې بده ناګه بیان را د ځانې سوېلې نه دی علمه خو له د تا شدید القوا اعظم ضبط طاقت والا زوم را چې خاوند خایس دی فستوان برابر شو او هو بالافق الاعلى باک نارو د اسمان جبريل امين او هغه خپل شکل کو چې نبی له سلامات ما کله بار د اسمه <وزم> کې پوره خلا دج کم نه نه ډکاو غار هېرا کې په خپل شکل باندې راغلو اغا ورته د معراج او هغه ته اشاره دارنګ هغه وه ته اشاره ده ثم دنا بیا نېځې شو فتدلل راوي ځان شو ثم دنا ثم فتدلل فتدلل ثم شو نخراق کته شو کلام اقدا سره فت دل ثم دنا راو ځان شو نو خراخ کته شو سوره راخ شو فكان قاب قوسینه باندازه ر او ادنا یا زیاده دینه نیس دی زیادت دینه نیس دی لندا هغه کار مزه غنتا دواله طرف ته سم مطلب ده د عربه د محاورې مطابقو جریبا کلیا بل سرا دوستیخ پلولی کولا او ملگر تیا بی کولا نو دو کسانو بلیندونی والا او پیوزی باندن بیج کم نو نغراخ کوا دا غی نو بیغشیو باس نوی بیدا زمنگاستا یو بسر لوز لیک سلیک اغوش ای او قوسینو پا اندازور دولین دو حدیث که رازی نبی علیہ السلام فرمائی دا دی دنیا نقوار دی په جنت کې په اندازور دولین دو زی دا دیر طول دنیا نا اغا بہتر آغار دی <تصفح> نقوسین دارا بودو محاوری مطابقو اللہ کلام ذکر کرد فا اوها پس ویکلا الہ عبدیهی پس وحیو کلا الہ عبدیهی ما اوها آچی وحی کولا ما کذب الفوادو نده خطا شویزر ورپی غمبر ما را آغا سی چلی دلی دی افتو مارو نهو آیا تاسو جگڑکو ای پاقی کی الامما پااسبان یاره چې ل د لېپې غمبر وله قدرهو یق دلو د دل جبریلی امین نزلت انوخور را یواریبل یو دغې ل دلو غریده او د میراچ په شپه دهې درتلمونتهها په خوا کې د غبیری چې جبله امین او کله نبیلی سلا سلام سر لړ او اغ ځای پره لړو نهغابیره چپاری فرشتي نهسته یو قاعده سنګ راخته وي او رڼاګانې پاګه کې وي تجليات پاګه کې وو بيان بي عليه السلام ته جبريل امين وي چې دا, دا انتها زماداز درات له دا د دین اخوه چې کوم نه نه زنه شمتلې اخوه ذات له له شمو او بيان بي عليه السلام الله په خپل قدرت ځانته اخوه چې کوم نه نه بللې عندها په خوا کې دغه منته جنهل ماوا عاقد جنات دی دا دکی عاقد جنات از یغ چ سدره تا په واغ وخت چ پټه کړي واغه بیره ما ير شاغه چ پټوله ان پرشتہ پټه کړي داسي ما زا غلبصرو کان الله ترجلن سخین فل جاهلیه لا د بایون ایک سره یو دایون ایک سره یو او حا جان ته به چ کمنن نو ستوان لنګر حالله ماتهکه فناالله خبرې هر خللا او ف نه خلک کو دغه په خبر باندې راپ نه شو وي داسې دا زمونږ داې دا زمونږ به د زمونږ وول لکه دی زمانه کوې په خپل لاس باند بیا خنو بیا به نه نه به غړي او هغه ته پرات بیا دکانوي نلا چې کوم دغ سړی غده هغهه پیر هغه ونې خواته به او خلکبال تکې راټو اواز پور تکې دو دیوال اواز ورکو چې ستا کار وبوشي ستابونې دا ابی بن بیلی سلام الله علیه فرمایل خالد لړشا او هغه درگاه چې کمونه غوځه هغه روانه تر خالد رضی الله عنه هغه راغي اځکل را نه ځې کې دا غوونه خاطر پرې کوله درگاه خاطر ندې غزه پیرې چې کمزان بربند کړره او ساره به بربند کړره بزان باندې خوري چې جو دې یری خالد رضوان او تویزه خالد ما ته خالد یری اچو وارولاند شو نا کمینجو را اقوی داتنه چې دغه کول او دل تمر آزاد او بدوی یری اچې توره واغښت کرشنو د اګه نه چې کمند د خپل سره نه څړ کته وغورم نه منجو ورنه بیا چې دا, دا, دا, دا, دا پیرراله جو اګه ته چې تاوشته نه جنو ناګم برابرته بیا نبی له سلام و او سلام او ته تاسو له دلوياو او ويدا سو تلک الغزا دا غزا پیره دا غزا وا الله تعالی خلاص خالد رضوان دا څه ښا درگاونه د شرک اړي د شر مراکز او غې نلول دي غیر وان کولې نن سبا نن سبا کو چې کومنه ابادی وي بار سر اقتدار هغه ابادی دغه ته نه غټه غټه مادي ده د ورنځ کولای چې دا نه په خپل خبره نه په زیارتونه ځنه دین کوله از یو دغه پیسې او دغه خپلټ مال چې کم نه خبروړي ان زر د خیر الله هغه خبروړي نبي هغه شنه به جمعتون توورته در دې یغسن ګن بلا باغ راکلي خبروړي نو غزا هغه در گاوه او اسلامی حکومت کې د داش زینو هغه تختراج کلی هغه ور ونول بیا او د حکومت راشي اسی هم اسلامي حکومت براشي من قطامو اسلام حکومت برائش نه در غونو بداروان نور نورخه مضبوط کړل وا مناتساله سته له خرہ منات او غدریم رستنی منات, غدر منات مشلل مقام کې چې کم نه دا پروته منات دامیو تړو الکوم زکارو اې ستاره پار نارینا والولن صادق الا لزنانا تلک دایزن و دغه دا وقته قسمت زیزا تقسیم د ظلم دی و ډیر زیاته کوي تاسو انہیا نردہ اللہ اسماعون مگر اغنمونہ سمیتو موہا کہ تاسی خریغیلہ انتم تاسو و آباکو او مشران استاسو مانزل اللہو ندر علیکل اللہ بیاپا دیسلام من سلط وحان سکسم دلیل ایت تبعونا دیتا بدارنکی اللہ زننا مگر داد کل و معا تحوال انفس او آعا چی نفس نفسنا ردی ولقد جاہو او ایقنون راق دیتا مر اب مهل ہدا نظر فادر فلنا ہدایت عمل الانسان عاشت باد انسان ما تمنا عاجد قالی کہ انسان سوین بسقبی نہ کہ اللہ سقالی نہ اگبی فلللہ الاخره تو وزق اللہ نرا انجم داخرت ول اولہ دا دنیا دے ودنیا و اخرت اختیار نہ د اللہ دے فلللہ الاخره و کم م ملاکین او سومه پرشتې دي ف تمام اتې پاسمانو کې اوارت د شفا د قاه سر د زور شپار ن لا تو غنیې ش مولی شفاته شپارت ددي شیانې و زې الله من بعدې مګ پسس دهغې نه ان یا ځ الله چې جااتو کې الله ل منچتهشاو چ غړی ځ رازیی داغ نه ان نه لین کسان و سرت کې مشرين بالمل کو بادي چاغي فراشترا مدد کوي ان الذين ب شه قسان لا منونه چاق نهقيي بالآخرت پرذاخرت لا يسمون نه الملاقته خا فرشتوتا نو لنسان پر شوتاع تص تلوونسا نو من د زننا کله نه مدي کلله ب نوم دي دزانانه ومعالهم پارابي په دي بانې من الماسهسمدليل اوونهديتاب دا نه کې الله نه مګداد کلل و نه زننا ب شکار کلل لا یغنی فیده شیوررکلی من حققيې په مقابل د کې په مقابله د ه کې باوررکل شي عادې وي زې په آز په مخواړوه ان مندا چا نه تولله چې مخاره لر عن ذکرنا، دا کتاب زمانگنا، من تولا، آسو قوچو مخلو لده عن ذکرنا، دا کتاب زمانگنا، والا ام یورید آئی راده ندکلی اللی الحیات الدنیا مگر دوجوان دنیا، بس دنیا پس این شویره ذالک دا مبلغهم انتحاد دی دا من العلم د علم و دا علم انتحاب دی ختم شوی دا چی بس دنیا را رسوک داک Heidi化, دونيا دونيا دون ا میدره پاهکو چې دنیا پ را ټول کوم نوستا د منتحها وقعري دررج عادېتهه چېته دنیا پره شوي ایله دنیا چې کم نه حاصله ان نرب به کار به شته هووا داللهاعمو پوږي بمن په چاله چې ختا شو د ان سبیې دن د الله نه وا دله اعلممو پوېږي ب منته ده په چا له حاصلله لره مادي چې سماواې د پاسمان نوکې دي ما لرد او چې پس ما کري لزیلهځ نه سزاابور کیا کسانو ته آسا اوچ بناان ګاردي د ما پاسه میلو چ کوړي دي و و زیلهدی وی نه بد لبر کیا کسانو ته آسانو چې دی بله حسس جنت آسانو نکاندي ن کې کوی دا بله جنت دی واغیله بجنت ورکینون الذین کثأن استنبونہ جزأن بچی کبائر لس میں دله گناوننا والفواحش ادبہینا الا لمن مگر ما بکی وسواس یا وا له گناونہ ولہمن مراد وسواس جس طرح کی وسوسہ راش کہ صحابی راغی نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایل زماړه خدای چه وسواس ناکار راضی نبی نے سلام فرمایل حذا سری خولو ایمان دا نخ د ایمان ده په ځکه سری خولو ای دا نخ د ایمان ده چې ستاه کې سپ سره شي عمل اون کې نه دا دکار ایمانه د مضبوط ایمانو دا ن ان نرب بکه ب شکره ستاوااصلل معثرلتې خاون د هو د عالم و پوږې ب کوم په تااسبان دی پغو انشا کوم چې پیدا کی اللہ تاسو من عرضې دزمک نه و انتم پهغ وختې چېای تاسوجن نهتن معومان فی بطورومهات کوم په ګېډو د من د ستاسو کې یا اوستاسو پیداې الله دم کې نه او په کومچ تاسو معسمان فی بتونې او مهات کوم په ګر د منند کې په لا اوزت م پاک پاک کوئ نفس کوم خپل زانانونه نه هر خوالی چې درزانان پاک کما نه نه فلا تزکو کو پس د خپل ځان تعریب م کوئ په تاریب م کوئ ان په د خپل ځانوو چې ما خو داسې منځ داسې کو کوو ا داسې د کاس ور داسنیې می وکړله تعریب کوئ د خپل ځان هو د اللهعاالمو پوې ب من په چابان اتقا کې کې د الله نه خبر را کوې ما تهلهزی پاکس باندېته الله چې مخاړله دی آته او ورکرده قلیلا لقون بیمال و اگدا او بینکارو کو اغولیت امن مغیره یو دوسی او ایمالا کازبت اخلاس کم دو جہنمنا نویحون بیوی بی نور راکا نویحون والا بیوی بی نور راکا بس که پداغی میں بچ کولیش خدا تنی نورشم در کولی و اگدا امن اکلا یا و آتا لقون بیمان دولو و آتا قلیلا لغوندې ایمان یې راول او 약 داو به انکار وکو بیا یې ارزه پکې لیمه ااینده او ایا د سره د علم الغیب یې لم او په ویا را پس دی ویني غیلا ام لم خبر ور کړې شوی رده تا پاس باندې ام بلکې خبر نه دی ور کړې شوی رده تا به ما په سو په موسی چې پسې دا کوم د سپاده نشته دی و ابراهيم الذي او د ابراهيم عليه السلام هغه وفا چې پر كون کې د الله د حکمو الله تجيرو تاسو یې پکې سو الله تجيرو دا چې نشه خپل استه وازره بوجته ون کې وی سره خراب بوجده بلچا و الست للانسان انشته پار دینسان الا ما مگر ا چې کړی دو متزل و اي چی ایسا علی ثوابو بدنی او یا مالی دا نرسی نرسی زکاہ دا آیت پیش کی موتازلہ امام شاکی رحمت اللہ لے وی چی بدنی نرسی او مالی رسی لیکن زمان امام ابو حنیفر رحمت اللہ لے وی چی دلال رس بدنی مرسی او مالی چی کم دے نرسي نبی صلی الله علیه او سلم ته وکړه راغی په زما په اړه مولډه او په چوده حصه پرځو نو ازه راغره پر هچ کوله چې ما نبی صلی الله علیه و سلم ته فرمایل چې ستاسو لپاره منه چا قرض نو تابع قرض نو ورکو په یو نه نو دې دا, دا الله قرض په نو ورکه کنه کو دا باندې عبادت سي مال چې کوم دی نو مالم کیږي چی نبی علیہ السلام تا حضر صادر زردنان ہو را گئی وی زمان مور و فاتشوی دازر سو کم داغی دا پارا نبی علیہ السلام تا فرمائے اللہ کی کوئی اوپا نا نبیر امی ساتھ چکننن غیر نمیخ ہو گیا مالی او بدنی دوار چکننن انسان سوابو مڑی پسی رسی گئی دیجے کہ موتا زلان سمانا و اللہ صلیل انسانی او نشت دا پا انسان الا ماسا مگر آ چکڑی دا بلپا مل با خلاصې دی نشی پل امال بے پکار رازی وعن نسا یهو او بشکا کوشد دوسو فیورا زرده چوب خودلی شدتا سمعی زاول جزاول اوفا بیابوور پی شدتا بدل پورا وعن ن الارب او بشک ربستا تا المنتحا وفس کی دلی وعن نو بشک دغا اللہ ودع ازحکا خوشالی را ولی واب کاو خکان ناولی و تاه خوشالی کې درکې الله مشبت رای الله نه او ب شداغ الله ما تا د او فاتهولی هو کول کي پو دا کول کي و او ب شداغ الله خلله ق د جنسذکه خلله ق ج دکه پیدا کې جوړه ناریناول انستا زنناانه من فېندا غ نې نه تمنا تم نه چې او غرزول شي و او بے شک پالہ بندی اگر دوبارہ جوندے و پیدا کول دوبارہ دی وان نو بے شک د الله او اغنا بے مالداری را ولی و اقنا او عاجز را ولی الله سره اختیار د مال دولتو چا بن قربت راولی ولی او چاله چکم دی مال ور کی و انه بے شک د الله و دغله ربو شیرا مالک د عیش شیرا استوری دی چې بنو خزا او د استوری عبادت کو الاباسمالك الذم بداكل ما داي ن عبادت دار كو اي وان ناو بيش كدا الله اهلها اهلك هلاك الا دي أهلا أهلا عادن الاولى عادان بنى وثمودا ثموديان ثموديان تا عاد ثاني وي دي زك عاد اولايقي فما ابقى فسفات وقام نوحا قوم نوح من قبلهم قردينا ان ناو بيش كدي هم ازلما و زلیمان اتقا اوستر که زلم زیاتې به کو سر کشي بیا کوله الله تهب بربا نه کو ول موطفققته هغه کلی اړ شوي چې را غوررزول او کلی علولی شويقوم دلو تلی سرسلام فغشا د پټ کاغې لرهغشه چې پټ کللو په به اله عرب کا په په کمې سان د ر خپل د تمماه تشا کوې هذا نظیرون دا یر ورکون کی من النظر الاولا دا غیر ورکوون کولن بنو ندیم یعنی من النظری یعنی مثل النظر الاولا وشان دا یر ورکون کولن بنو ری سنکت مخی انبیار آغلو او دا قوم دا اللہ دا زبون یارول دا کس رست پیغمبران اللہ مرو لگل عذفت العذفا نزدیکی قامت لیسلا نبج دا غیر پارا من دون اللہ سوا دا اللہ نا کاشفا تکلیف لیرکون کې آفا من حاضل حدیثی آیا پا دی بیان باندی تاجبون تاسو تاجب کوئی و تضحکونا خاند ای تاسو و لا او جارینا و انتم سامدون او تاسو بپروائی کوئن کې و بپروائی دا اللہ کتاب دا اللہ دن تا نراز اجزی اللہ الله نکوئی فشدو لاللہ و شدوک او عبادتو کے خاص دا سورت القمر دا صورت پا نزول که سین تیسا پس دا سورت طلاق نا نظری شده بیره سورت شق القمر سیر شست پا یا داو دا سورت دا دیکی مرد دا شفاعت قهاری زکر کهی مخی سورت سره عربت او تعلق پیاسو ترکو سره مخی سورت کهوه عزفت العازفا نزديق قیامت نذی سورت وی چاو قیامت نزدیک ہوگی اقتربت الساعه قیامت نزدیک ہوگی التوی عزفت العازفا دلتوی اقتربت الساعه نزدیک ہوگی قیامت قي یہ امر کی صورت کے واقعہ معراج بیان ہوا جہاں معجزات پیغمبروا نفدی صورت که بلا معجزه ذکرکولا چه غیط و این شق و القمر سپومیسی ریشوه نفدی صورت که بلا معجزه ذکرکولا ذکر دا صورت دی صورت پسیه و زیره اولو خلاسر صورتا پس صورت که صداقت دا پیغمبر بیانی او تخویف دنیوی او سلور زایا عظمت دا قرآن کریم سلور زایا عظمت دو قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ الْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرْنَ مِمْ سلور زایا عظمت دو قرآن کریم دی ترکی سورج چکم دن روان ده نپاول کے صداکت دو پیغمبر اغذ په کی پشق القمر سره ایک ترابا ساعتو نزدیکی کی قیامت ایک ترابا نزدیشو ده ماضی وما انا ذا مداري نزدیکیږي قیامت را دلوی اخترش پین لسم دلوی و و او وانشق القمر اثر شوسومه او فومه اثر شوا قیامت راه روان دي دلوي اخترشبوا بنلسم دلوي اختر نبي عليه الصلاه والسلام او صحابه کرام منا کې ناس ته مشرکین او ته اخکارک تا وړین موجیزه ښکاراکړکاره کوي او, او تا نه مونږ یو موجیزه غالو او کچریدا کارا شو نمږ به ایمان رولو ځکه یار پیغمبر راغله دینه په وخت د مکه باندې موجیزه ښکارا کړی ده خو اسمان کې بره موجیزه نه رخکارا کړی ده که تا مونږ لاسمان کې موجیزه ښکاراکره بره نمږ به ایمان رولو نبی له سلام او جبل اب قبی سره ولالو او سپومه د سوال سپومه واخ پړه پړه کې کورانه و وای مان لدا سپومه چې کمنه په مینس زده یا کا کدا زده شوا تا موج دې سره من به ایمان ورولو نبی له سلام الله تعالی کو التجا وکړه صحابه کرام نه ستو هغه سپومه په مینس زده شوا نیمه مغرب ته شوا او نیمه مشرک تا شوا چه کل دا سو شو مشرکین تا یو سنگ چلی بیا را یو دا او پمینس که غرچ کمدن حایل شو نیمه یو خواه شو او نیمه بل خوا شو نبی علیه السلام و, و فرمیل واسمانه ای آغیوی یرخو زورور جادور گور خاص مان کرم چلی دا سی ظالمانو خواه دا ځې زالمانو چې د اغينم بینکارو اوله مطالبه وکړه چې موږ آسمان کې معجزه نو موږ به ایمان راوړو لیکن کله چې هغه معجزه ښکار شو نو بینکارو کو اولټه داوه چې ستا جادو دا پسمن کېم چلی نه الله تسلیور کې پیغمبر له خپل کېګه ما د عین عدیان زدیان دي دی زد دی اعتراضات کوي او داغي پروا مستانه نشه قلقامره در پیغمبره چې دن موجیزه و او داشه میده داشته دی بعضی بینیش داره انکارتی نکی تاریخ کی نیش دار حالان که تاریخ پرشتا اگه که داشته ری دارنگی اگه اندوستان که را اندو. نا اگه تا پوست کرو چی داولی دا, دا چلشه داست پومه دو داشه شیه و اگه داقس دا, دا پیغمبر ار هغه له دې دعوې باندې بوتي کړل او دا دغه معجزه و هغه تللی او ایمان راوړو بیا دا رنګ هغه کا فلدو ما کېږه کم شام ته تلې او بیا د شپې سفر کو راتلنو دا اګیم له دل او چر شپه د وزای شي و انکار تر نشتا شویل شقل قمره نه کې بیرې له دې کوي و ان يروا كترو من دي آیهن هر کثم نشانا یورزود المخلی ويقول وهدي سهر مستمر دا جادو دے مضبوط یا جادو ختم دن کے منبد اخلاص یو پیرا بده مو پاچ وكذبوا ادروجن کیدی والتبعوا تبع دار کی دروجن کی پیغمبر یا دمعجزه والتبعوا تبع دار کی احواهم خفيشات تخفلو وكل امر اخر یو کار مستقر کی دن کے رے پق بل ولقد جاءهم ایخ نغلو د تامین الانباء دغه خبرونه والاونه د واقعاتونه ما هغه فيه چې په واقع کې مزدجر منا من کولې شو د شک نه هغه واقع دي تر اغلی ری او په کې د شک نه منا کړې شو لیکن دي منا شوی نه دي حکمتون دا پویا پورا ده حکمتون بالغتون دا پویا پورا ده فما تغني النظر نو اس په دې نشور کولې واقعی بس فیده ورکی غیو صرف بیان کی فتاواللہ پس مخواروانهم دینا یا ما پارز بان ری یا دو داغی چی برا بلی بی بلون که علاش این نکر اغسیز ناشناتا کامت فرشت باتی مخ کی برا بلی بی خوش شان خیطا که اونکی ابسارهم سرگو خفل اللہ را یا خرجونا دی برازی من الاجداسی دی قبرنا که گویا که دی جراد منتشر ملخان دی خواروارو دا سی پا مخ بانده برا خلاسی تا با امالخان دیتو پونوی میدان مخشل ته با دی موطعینا جلتی کون که بای علت دا بلون که پسی کام سائق فرشتا چه مخی تا دا اگی پسی با دی روالی یا قول الكافرون وای با کافران حاضا یا منحصر دارست دیرگران دا کذبت دی قبل اهم تاقیف دنیوی یرا دا عذاب د دنیا كذبت درو جنكولو قبلو مخير دينا قوم نوحن قوم دنوح علیه السلام <سؤال> فاقذبو وزر جنكو عبدنا بند زمنگا نوح علیه السلام وقالو اوی دی مجنون لیوانه دی وزد و جر وردو لشو وزد و جر سمعنا وردو لشده پیغمبر خب بیام نمانا کیگی وزد و جر منکلش دی منکلشو دی مساله نخو نمانا کیگی یا وزدجر ورطل شو خلق ورطل خمانه نشو و حق پرست پراتنا آده خلق و بدر و دبنی دی بخپل دی بخپل کار کهی مسافر خیرگواری و سپور پسی غاپی حق پرست بخپل مسئله کهی باطل پرست پر پسی غاپی و دی بدا غفل سو خیال نساتی فدا ربهو نساله که رخ پلتا انی بیش کذا مغلوب ان کمزول شما فانتش ارزم امدادو کی نو سوال الله تو کو نو سوال کم دی کیو سوره نوح کے بارشی التیبلو ورب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا الافرن دې په مقدس مکه باندې یا کورد کافرانو نه نا نه سوال قبول کو نو شو ففتحنا نو پران استمنگا ابواب السماء دروازه راسمان به مامن حمر پا وړي سره او با در برن را شروع شو و او روان اکلمنگا وفجرن الارضا او روان اکلمنگ پس مگه که او یو ننچینی فلتقل ماو یوزش او بو علی امرین پا اغا اندازه باندی پا حکم باندی قد قدر چه اندازه شوی کم اندازه چه الله مقر کردی و چه د قرون در پاس او بو خطلی اللہی اغا ابرالی و همانلاو اس ورګه منګانو عليه السلام ال ذات الواهين په کشته کې چې خوند میخنو وا و د سر تخته وا او د سر او د میخنو وا نو عليه السلام ما کشته جوړ کړوا تجریران وباب عیونینا په ساعتنه زمنګ باندې جزاء اندازا زاو واغستا ان دا زاو واغستا منګه لمن دا غچانا کانو کوفر چې دا غن انکار شویو زمار پی غمبر انکارشو اللہی میں بدلوا قستا